Будуть переговорювати з башею, а козаків дасте для ескорти, тільки і щоб провадили, бо вони знають дорогу. Я дивуюся, яким це чином вони орієнтуються в тім безбережнім просторі, прямо як перелетні птиці. Добре, ваша величність, кажуть, притакнув гетьман, як перелетні птиці. Понятовський хотів мручка взяти з собою, так той випросився. Казав, що втомлений не дуже, а посольству треба поспішати. Надділь він хотів бути при Гетьмані Незабаром інгули. При переправі може всяче бути. Крім Меншикова і Голицина цар пустив ще Волконського і Кропотова за Дніпро І наказав їм не щадити ні коней, ні людей Щоб тільки здігнати і дістати в руки другого брата, короля Карла Та поганого зрадника Мазепу Кропотов і Волконський гнали як буря Її певно були б застукали обі жертви в степу, коли б не припадок, який цим разом пішов утікачам на руку Відділ Волкунського і Кропотого побачив перед собою повозку Москалі пустилися за нею, як за зайцем хорти В повозці видобуло офіцерський шведський капелюх Мабуть відстав від валки, а все ж таки та валка не мусить бути далеко Обскочили повозку, в якій лежав хорий шведський офіцер Кропотов визвірився на нього і обсипав його сироміцькою московською лайкою, бо швед не розумів московської мови і не знав, чого від нього хочуть. «Де король і де Гетьман?» кричав Кропотов. А швед дивився на нього і мовчав. «А твічай?» – гукав Кропотов, а швед тільки плечима збирав. Кропотов підняв руку, шведський офіцер добув рапір. Волконський кинувся між них. «Як забіймо його, то і не довідуємося, куди пішов король. Краще по-доброму, Волконський перепросив офіцер, сказав, що це непорозуміння і, зібравши все своє знання німецької мови докупи, силкувався толкувати йому, що Шведська армія під проводом Левенгавта здалася, і що, значиться, він, швед, як підкомандний Левенгавта, числиться також полоненим і, як отакий обов'язаний слухати кажуть. Швед також не дуже добре по німецьки балакав, і минула добра хвилина, заки вони добалакалися до чогось і рушили далі. Швед може й знав, куди пішов його король, але він скорше був би згинув на муках, ніж зрадив його, розумів, що в руках своїх тримає долю свого вождя, а може, і майбутність свого народу і держави. Хай з ним москалі зроблять, що хочуть, дороги не покажуть. І не показав, а вмисне звів Волконського і Кропотова. На Манівці. так і минула щасливо грізна небезпека для гетьмана і для короля. Посувалися далі в напрямі Інгула. Понятовський негайно рушив дорогу. Козаки провадили знамениту, і вже на другий день коло полудня побачили вони сині хвилі широкого буга. Порома не було, навіть човнів ніяких не застали. Понятовський розіслав козаків, щоб перевізників шукали. Минула добра година, Заки вернулася з радісною новиною, що якої півмилі від тіля працюють риболови. Понятовський подався туди. Гей ви, хлопці-риболовці, ви хороші на вроду, візьміть мене в новий човник, за воду. Це ніби про нас співають? Погадав собі Понятовський і зупинився на хвилину, щоб послухати гарного, хоч сумовитого співу. Ухо привикле до бубнів і сурм воєнних з насолодою ловило звуки народної пісні. Вбилітала вона з повних грудей і буяла свобідно, буцімто весь світ до неї тільки й належав. Тягнула до себе. Понятовський прискорив ходи. Та як же здивувався, побачивши співаків, то це п'ять зайлозених гультіпак, які вовтузилися біля якогось порваного небода. Поздоровив їх. Відповіли, як звичай велить. Побажав доброго успіху в роботі. Побажали йому. «А чи не перевезли б ви нас, добрі люди, на другий бік?» – спитав. Глянули на нього і на його товаристу з-під лобів. Очі їх казали. «Коли б вас менше було, та не при зброї, то привезли б ми вас на другий світ, але вголос промовив котрийсь: Не смолений човен. А як же ви запускаєте невід? Запускати невід можна, а переїздити річку ні. Не допливе. Широчінь, і показав рукою. А другий додав І перевозити невільно, карають за це. Ви чужинецький і Бог вість хто. Ми до Очаківського паши заспокоював їх Понятовськи. Не наше діло знать, почув у відповідь. Видно було, що торгуються. Побачили людей у потребі, так що можна заробити на них. Я даром не хочу, приступив до діла Понятовське. Заплачу і добре заплачу. Відомо, що за спасибі ніхто не привозить приходьків. Бог зна кого? Понятовський скипів. Ці збуї не то не слухають його, але ще й не зважають. Невже ж він не виглядає на великого пана? «Слухайте, мені спішно на очаківської твердині, і як ви зараз не перевезете мене і моїх людей, так я відніму вас човен, та ще й пожалуюся паши. Спробуйте!» – відповіло п'ять голосів на раз. «Хами! Я вас постріляю, як собак!» – гукнув на них понятовський, але козаки прискочили до нього. «Ваша милость, лишиться нам, ми з ними побалакаємо!» «Це певний народ, на другім боці конюхи!» Надбіжать і щедиться чорзна що. Знащо, краще по-добру спробуй. Понятовський згодився. Пробуйте. А в душі додав. Може дійсно свій свого краще зрозуміє. І пішов собі геть. Гарна пісня, так співаки погані. Подумав собі. За хвилину вернувся козак. Перевезуть ваше милосте, Перевезуть, але хочуть, щоб ви їм свого коня за це дали. Бо його і так переправити годі. Спарене і підпалене, Всякчилося б бочакові лишити. Як же буде? Понятовський не надумуючись, відповів Хай везуть. Козак підбіг до хлопців риболою, хороших на вроду, й Понятовський поспів туди, човен стояв на готові. А перевізник, знімаючи шапку, говорив чемно: Будь ласка, вельможне пане, сідайте. Приїхали в двійку з клінку штремом. Опинившися на другому боці, Гонятовський перехрестився, стояв на турецькій землі. Мало що не тиждень пробув у безнастанній тривозі, що отут -от і здоженуть його москалі. Нерви його були натягнені як струни, грав на них страх. Він не швед, а